В кав'ярні повно. Всі ляди вікна, відчинені настіж, весело сяли у чорній пітьмі. Сизий дим люльок вилітав із вікон і осяяний світлом висів, як хмара. Безладний гамір, брязк філіжанок, білі чалми, червоні фези й міцний запах кави. Дзвінкий сміх гостей, упрілі обличчя, Ліс дибухів, вогники в люльках і бренькіт струн – усе це змішалось разом. Ляпали карти грачів, блищав мідний казан із чорної печі, грали вогнями скляні картини, Весела Мека, пишна Медіна і величний Стамбул, бренькав веселий сантер і засипав хату гомоном струн, кав'ярня блищала у темряві ночі, як велика ліхтарня, Гуділа, як рій. Стрункий бекір в одній сорочці заголив руки по лікоть, фес сунув на тім'я і бив по струнах із таким завзяттям, що не чув навіть, як його кликали. Рустем уже сам розносив каву. Поважні хаджі з ногами на низьких софах і з подушками під боком смачно пахкали з люльок. Старий Сулейман, блідий як мрець, тільки блимав очима. В кутку пив каву Абібула. Молодь кидала кості і гучно сміялась. Абекір грав. Бив струни, торсав, тупав ногами, крутив головою, заплющував очі. І під буденні розмови про ціну фруктів або фасолі тоненький голос співав про милу, про муки серця, фонтани сліз, тонкі дівочі кіски. «Ах, Ті красуні, твої брови гнуться, як дуги, а вії стріли пускають. Білі її груди крамниці відкрили, а щічки медом торгують. Ха-ха. реготала молодь, і навіть беззубі хаджі ховали усмішку в білі бороди. Рустем був щасливий. Мір'єм написала, що готова піти з ним. Хоч на край світу. От коли б тільки дістати мекдеп, і він її вирве із пекла. Вони будуть щасливі. Він перестане служити сим товстопиким хаджам, що сидять на канапах важкі й непорушимі, немов мішки з мукою. Він буде робити любиме діло, готувати нове покоління до нового життя. А тим часом жваво і зручно розносив дрібні філіжанки і вився поміж гостями, як вюн. Дому сказав слово, там засміявся, встряв на хвилинку до гурту і знов варив каву. Молодь зібралась в окрему кубку. Там йшли розмови про недавній спектакль. Якийсь сільський челядник згадав про свого муллу. Той, як почув, що сталося у Бахчесараї, то так налякався, що кинув правити десятину. Ще може з голоду згинути. «Рустеме, як згине молла з голоду, ти будеш відповідати, гукали до нього звідси. Ова, світ не завалиться, як стане менше одним мулою! Він буде годувати його діти. А-а, сміялась молодь. Не тепер дасть відповідь, то в день останній, заскрипів Сулейман. О! Як затрубить тоді Сурма і прочитає Аллах книгу в його лівій руці, і скинув злим оком на молодь.